Това беше първата лекция, първата идея – Даосът, т.е. мъдрецът, китайският древният мъдрец. Даосите живеят всякога в Дао и затова светът никога не ги управлява, нито ги разбира, нито може дълбоко да ги вижда. Даосът има само една радост – но това не е радостта. Това е Дао. Даосите са разбрали, че само в Дао има независимост от света. То е само вътре в Бога, вътре в истината има независимост. Лао Цзъ никога не е живял в света. Той е бил в света, но е живял в Дао. За лаотза, спасението е в недеянието, а не в ученията. Това означава, че спасението се намира в чистото действие. Ще обясня. Чистото действие е движение на дао. То е движение на свободата. Имаш ли чисто действие, свободен си? Това е движение на истината. Няма обвързване. За Лаудза спасението се намира и в света, но ако самият ти си в Дао, казано по друг начин, спасението е навсякъде. Ако ти следваш Дао, когато следваш Дао, светът го няма. Ти бродиш в света, но светът го няма. Но какво нещо е Лаудза? Лаудза. Това е въздействието на Дао в света. Дао е пожелало чрез Лаотза да разкрие себе си. Великият Даос, Лаотза, бащата на даосизма. Това е просто дълбокото преживяване на Дао. Той го е преживял и заживял в него. Велико единство. Получило се велико единство. Ще обясня. В това преживяване се разпадат всички обяснения. Остава само преживяното и мълчанието. И затова се смята, че словата на Лаотза са произнесено мълчание, произнесено безмълвие. И наистина, истината е сродна най-много с мълчанието. Илаотзе казва: Истината е това, истината е в това, което ни казва мълчанието. За Дауса радостта е отклонение от пътят. Ще обясня. Радостта ни е мярка. Пустотата и покоят са мярка. Те са мярка че човекът не е свързан вече с този ограничен свят. Посредством пустотата, т.е. безкрая или великата пълнота, посредством пустотата Даосът навлиза в пълнотата. Този, у когото живее Дао, не му трябва друг еликсир. Той не търси еликсирът на безсмъртието. Той е намерил същественото Дао. Чрез Дао човек навлиза в собствената си бездна, в собствената си безкрайност. Тъмните сили са светли облачета пред тази безкрайност. Пред бездната на Дао. Дао не обеждава но когато се срещнеш с неговата реалност, сам ще се убедиш. Да разбереш дало, трябва да живееш по особен начин. Когато се срещнеш с дало, изчезваш. И това е срещата с дао. Ако все още те има, Дао не е напълно в тебе. Трябва да изчезнеш, да се разтвориш в него. Да не му пречиш. В пътят Дао постепенно се прояснява. Докато стане неизразимо. Значи толкова много се прояснява в човека, докато стане напълно неизразимо. Това е красотата на Дао. Мъдрият е мъдър защото нищо не знае за дао, но твърдо следва дао. Нищо не знае, защото това е неизразимост, но той следва това. Казано по друг начин. Колкото повече мислиш за дао, толкова повече го откриваш, толкова повече то ти открива своята неизразимост.